גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ידיי בנוח, אבנר מירב ונעמה שטיין. ואז משום מקום הופיע דלוריאן כסופה ויצא ממנה מדען ואמר לי להביא לו את הזבל שלי כי, כי הוא צריך להפוך את זה לדלק והדבר הבא שאני זוכרת זה את החדר המרופד באברבנל. <laughs> זה היה ממש <מה> <laughs> <laughs> הוא אמר שהוא דוק. כן, לא אמין, לא הבאים לפרק ה-109 של Geek Out, התוכנית השבועית של כל מה ש-Gek. אני עיניי ואני Geek גיימר וקומיקאי, וחזרתי, התגעגעתם? מאוד, אני התגעגעתי. היה חסר לכם בורקסים באולפן, יחד איתי מגישים את Geek Out? ואבנר מירב. אז מה יהיה בפרק הזה? סטאר וורז נותנים לנו טריילר נחמד, נייקי נעליים שנשרחות לבד, המיתבאסטרס מפסיקים לכסח, רייצ'ל עולם הגיימינג, Freaks of Nature עושים לזומבים שיימים עוד קומיקס בדרכו למרקע, Resident Evil יוצאת לעוד הרפתקה, Powers Boot נכנס לתפקיד אליו הוא כבר רגיל, ועוד על רמאן אז בואו נתחיל. כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיג, השבוע, המבזק החדשות, כל הקליבים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק זמינים לצפייה באתר שלנו il.ign.com/geekout make stars not wars. <laughs> השבוע הוא יצא לעולם, הטריילר החדש והאחרון למלחמת הכוכבים, הכוח מתעורר, yep. הסרט השביעי בסאגת מלחמת הכוכבים. הטריילר חושף קצת ומעלה המון שאלות, אז בהמשך התוכנית מלחמת הכוכבים וייתן לכם להילחם בקרבות המוניים בין המורדים לאימפריה. הסרט סטאר וורס 7 יצא בדצמבר אבל המשחק סטאר וורס בטלפון יוצא כבר בנובמבר והוא לא לבד. בהמשך התוכנית בפינת הזמן הזה בחודש ניתן לכם מדריך מסודר לכל מה שגיק בחודש נובמבר. שרוכים? לאיפה שאנחנו הולכים אנחנו לא צריכים שרוכים. אוי סוף סוף כאן נעלי נייקי מגז מבחזרה לעתיד 2 נייקי הכריזה רשמית על הנעל עם זאת, מה זה היה חסר לי? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תור וקפטן אמריקה מתנשקים גם מחוץ לחלומות שלי בלילה? כן, זה באמת קרה. אז אחד מהדברים שקיבלנו בקומיקון ניו יורק, היה קאבר לגיליון הרביעי של All New World Different Ventures, שעליו מאוהרת נשיקה לוהטת בין קפטן אמריקה של סם וילסון לבין תור של ג'יין פוסטר. מהר כך הוא אלכס רוס, את הסדרה עצמה מהירים עם מחמוד אסרר ואדם קיוברט, ויכתוב אותה מרק ווייד. היא תצא ב-11 בנובמבר, אבל את הגיליון הספציפי הזה נוכל לראות רק בינואר 2016. דרק אותי? לי יש המון תהיות בקשר לזה, אבל אני אשאיר אותן בחלומותייך. בדיוק. המית'באסטרס סוגרים את הבאסטה. מכסחי המיתוסים תסתיים אחרי העונה הבאה. עצוב, סדרת הריאליטי של רוץ דיסקאברי בר אדם סאבג' וג'יימי היינמן בודקים אם יש אמת מאחורי מיתוסים פופולריים. אם אהובות עליי בטלוויזיה, אז ממש הצטערתי לשמור שהעונה הבאה שלה, ה-13, תהיה העונה האחרונה. אם אף פעם לא ראיתם אם, אם, אם זה אם יש בזה היגיון או שזה בולשיט מוחלט ואז הם מפוצצים את הכל עם חומרי נפץ. <laughs> אני במיוחד ממליץ על פרקי הספייאל שהם עשו יש על סטאר uh, וואז יש על זומבים יש על ברייקינג בד עוד כל מיני אחלה סדרה חבל שהם uh, מסיימים מה לעשות. זה רשמית תשעה פרקים חדשים של שרלוק הגיעו אלינו עד סוף 2015. Yeah, yeah. לא לא סתם לא. <laughs> uh, עד שנקבל את הפרקים <laughs> שמגיעים <laughs> לנו. כן <laughs> זה לא נכון. עד שנקבל את הפרקים שמגיעים לנו אפשר להתנחם בזה שמשחק חדש של שרלוק הולמס נמצא בפיתוח ובוא יגיע אלינו באביב 2016. Uh, הוא יקרא שרלוק הולמס "The Devil's Doter בת השטן" ומיועד לפלייסטיישן 4, Xbox One, ולמחשב האישי. שנעמה אגב אני חושב שהוא מבוסס עלייך אם ככה. The Devil's Doter? כן. לפתור, וגם קצת קונפליקטים משפחתיים ומעשי נקמה ככה בשביל הכיף. מודה שלא שיחקתי עם המשחקים הקודמים של שלו קולמס, אבל אני מאוד אוהבת את הדמות, וזה נשמע מאוד מעניין. כן, הקודם לקונסולות נחשב טוב, הוא קיבל ביקורות טובות מאוד. יפה, <אז> אני אשחק <אז> בזה. שווה. תשמעו, אם יש דוקטור אז צריך גם אחות. שמועה חדשה מספרת שהתפקיד של רייצ'ל מקאדמס בדוקטור סטרנג' יהיה נייטנרס. אומנם כבר ראינו את רוזאריה דוסון בתפקיד של נייטנרס ודר דביל, אבל גם בקומיקס היו מספר איתרציות לדמות, אז זו שרחל מק של אדם תהיה אחות אחרת מזו ש... וואו, איזה עברות קשה. רחל מק של אדם. זה אשכרה סין סיטי עשית פה. אז כן, היא תהיה אחות אחרת מזו שראינו, אבל זו רק שמועה, אז נחכה היא שיחקה את קלר טמפל והדמות שלה הייתה מחווה בעצם לני... לנייטנרס בדרדוויל, החליטה כנראה שצריך לגוון מדי פעם וממרוולי עברה לדיסי ותהיה בת גרל אבל בסרט של לגו בטמן, אה, שזה גם מגניב, בת גרל זה בת בת, בת בת, זאת מצטרפת למדבבים האחרים שכוללים את מייקל סרה ווילר נט וזאקה ליפניאקיס והסרט יצא במאי 2017. בכ... בכיוון שהכוכב הזה הולך אליו הקופים יכולים לקבל אותו. לא כלום מה they can have it אוקיי זה לא היה ברור במאי כוכב הקופים המלחמה מאט ריבס שחרר תמונה ראשונה מהסרט לטוויטר בתמונה אנחנו רואים מה שנראה כמו שני בני אדם אחד על סוס והשנייה על הקרקע מושיטה לו יד. מה שמעניין במיוחד זה שהם על חוף ים וזה אוטומטית מזכיר את השוט הזה של פסל החירות שנפל מהסרטים המקוריים you damn dirty apes. האם אנחנו נראה את הרגע הזה בסרט זה זה, זה מאוד uh, קורץ לכך uh, שווה לשים לב שיש איזה דמות קטנה במרחק ב, ברקע של התמונה הזאת אני לא מצליח לראות בדיוק מה זה אבל אני חושב שזה לא שם בטעות. Uh, עוד מכוכב הקופים השחקנית ג'ודי גריר ששיחקה את האימא של שני ילדים בעולם היורה תופיע בערך בכוכב הקופים המלחמה uh, אני לא ידעתי את זה אבל מסתבר שהיא זו ששיחקה את בת זוגו של סיזר בכוכב הקופים המרד הסרט הקודם uh, והיא תשוב לתפקיד לא, לא, לא ידעתי שזוהי אבל uh, בכל אופן גודל הסרט כוכב הקופים המלחמה uh, עוד לא ידוע אז נקווה שיפרסמו איתו גם בנאנה פר סקייל בדיחת ניין <laughs> בשבילכם. I hope you've got an umbrella because it's raining zombies. המשחק הפופולרי זה זה... אברלה, הבנתי את זה, הבנתי את זה. המשחק הפופולרי רזידנט אייבל הופך שוב לסרט אנימציה. הסרט יקרא רזידנט אייבל סי 3 והוא ישמש כריבוט לסדרת הסרטים. לפי מה שהבנתי... זה שם זמני. כן, זה שם זמני. לפי גם מה שהבנתי זה ריבוט לסרטי האנימציה, לא לכל הסרטים האחרים. במאי הסרט יהיה טקנורי צ'וגי מוטו, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אני לא חושב יש, יש מיליון סרטים ומיליון דברים של רזידנט איבל, mm. אולי תיתנו לי איזה סרט קטן חמוץ של אנצ'ארטד, לא, לא ביקשתי יותר מזה, עובדים לא על, לא זה על זה כבר כל כך הרבה זמן, אה? יותר מדי. Yo. כן, ועוד קומיקס בדרכו לטלוויזיה, hackslash, Hack שיועד בתחילה להיות סרט, מעובד בימים אלה לטלוויזיה. הקומיקס נוצר על ידי טים סילי וסטפנו קסטלי. הוא מספר על קאסי האק שהיא צעירה שהופכת להיות Killer of Killers. היא נהיית רוצחת סדרתית של רוצחים סדרתיים, סגנון ג'ייסון mm. uh, mm. ופרדי קרוגר זה uh, מאוד מגניב. אין הרבה פרטים כרגע לסדרה, יודעים מי יפיק, אבל לא יודעים uh, יותר מזה. אבל ידוע שהיוצרים רוצים ליצור אווירה שדומה ל-Walking Dead, <ואללה>. Uh, תקשיבו <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני לא הולך לחפור מעלי על הסרט הזה הוא נקרא פריקס אוף נייצ'ר יצא טריילר שלו השבוע משלב זומבים ערפדים חייזרים ובני אדם oh מנסים לשרוד את כל הבלגן הזה ויש בו מלא קומיקאים מעולים זה, זה קומדיה פאדן נזוולט הוא אחד מהם בוב אודנקרק הוא עוד אחד מהם זה נראה כמו סרט משוגע לגמרי אפילו שזה לא פינאטה אתם חייבים לראות את זה אתם חייבים לראות את זה פריקס אוף נייצ'ר יוצא ב-30 באוקטובר אל תפספסו את זה. דמות חדשה ישנה בסוכני שילד פאורס בו"ת שהיה אחד מחברי המועצה שמפקדת על ניק פיורי בנוקמים. שפאורס בו"ת זה לבד יכול להיות השם של הדמות שלו. היי אבל זה פאנץ' בהמשך שלי גנבת לי. אז בואו תעמידו פנים שלו שמה. כן בסדר. אז כן הוא היה אחד מהקאונסל האלה שניק פיורי מדבר איתם. זה לא אושר רשמית אבל רוב הסיכויים שזה אותו תפקיד שהוא יעשה ב-Agent of Shield. או שאולי יעברתו את השם שלו לגיבור על חדש תודה לכל החברים ששלחו לנו ידיעות השבוע, דות נווה וחיליק חיימוביץ', זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה כן, שזה, שזה לא חשוב. חושבים אבל... שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר. בפייסבוק אנחנו Geek Out בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו at Geek Out אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, אותי אפשר למצוא בפייסבוק, תחת ינאי בן נוח בעברית, ינאי בן נוח סטנדאפ בעברית, <laughs> lo... סאם איק בכל מיני מילים לפשורות זה לא שטיין זה לא ג'ייסון לא זה לא ג'ייסון את ינאי בי.אן וערוץ היוטיוב שלי הוא יוטיוב.קום/ינאי קומדי. אפשר למצוא אותי בפייסבוק נעמה שטיין או בטוויטר את נעמה שטיינשטיין זה s ht e i n.אי אפשר למצוא בפייסבוק בעברית אבנר מירב אימיוט באנגלית אבנר מירב אימוואי ובטוויטר כרוכית אבנר אני, אני כן, אבל זה רק כדי להראות שאין לי כסף. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> אמנם נחשבים שנת אסון מבחינה אופנתית, אבל... היי, hey, יודעים מה כן יש לנו? מה? <laughs> חולצה של גיקאוט. Yes. <laughs> היא חולצה <laughs> והיא מגניבה, ונכון, היא לא מייבשת את עצמה, אבל היי, <laughs> hey, כל ההכנסות הולכות קודש לקידום התוכנית, ולא yeah. לבורקסים yeah. לעיניי, אבל רק בגלל שכל הבורקסים שהוא אכל השבוע הם פגיעי תוקף מהעבר. כן, רק בגלל <laughs> שהוא אכל מספיק בורקסים, כי <laughs> טוב, עוד, עוד איזושהי הודעה קטנה, Geek Out עוברת דירה אחרי חצי שנה מגניבה ממש ב-IGN, החלטנו לעשות שינוי קטן. אתם מאזינים כרגע לפרק 109 של Geek Out, ובשבוע הבא יעלה פרק 110, שהיא הפרק האחרון שלנו תחת הגג החמים של IGN. התוכנית תמשיך לצאת בימי שני, אנחנו לא מתכננים לפספס אפילו שבוע אחד. אם אתם מאזינים לנו ביוטיוב, אז אין שום שינוי מבחינתכם, זה ימשיך לעלות לאות לאותו מקום. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, פרק 111 יצא לגבי הבית החדש של Geek ככל הנראה גם על זה נודיע בשבוע הבא. אנחנו כרגע, איך אומרים? בין בתים. אז תפקחו עיניים על הפייסבוק. אנחנו פזמון. אנחנו פזמון, בין בתים, כן. אז תפקחו עיניים על הפייסבוק והטוויטר שלנו, אנחנו נפרסם שם את כל הפרטים החשובים לאיפה למצוא אותנו מעכשיו, ונתראה בפרקים הבאים. גיק טאג. גיק טאג. אוקיי, בשבוע שעבר שאלנו את המאזינים איזה רכב גיקי הייתם הרכב של סוניק במשחק, הוא מת על סוניק, הרכב של סוניק במשחק סוניק and all stars racing transformed זה גם אוטו גם מטוס וגם סירה עמידה ולבה מה לא טוב. למה שתרצה לשוט בלבה? זה לא, זה נשמע לי כיף. לא זה לא. בגונדולבה. סער זהבי כותב לנו בפייסבוק המטוס הבלתי נראה ככה אף אחד לא יוכל לעשות לי שיימינג בפייסוש. כל פעם שאני מחנה כמו דושבג. או שר שאתה יכול להחנות כמו בן אדם, כן, או אוטו בלתי נראה. כן, כן, לגמרי. טל מיכלס כותב לנו בפייסבוק, אני אלך על הפשוט הטכנודרום, אבל של שרדר מ-2003 ולא של הקלאסי. שורדר. אשכרה הצליח להפעיל אותו. שרדר, גם אמרו לי את הטכנודרום. טל מיכלס דקה אחרי את הטכנודרום. אתה חושב ששרדר היה מעיר את קרנג באמצע הלוואי שלו, קרנג איפה של הטכנודרום. ואת מתן שיבר כותב לנו בטוויטר, סופרמן קשור לספה ששמעתי בחיים זה לשעבר את זה. מתן שיבר בייט את סופרמן. ממש, כן. מה שגרים כותבת לנו בפייסבוק דלוריאן לחיות את שנות ה-80 וה-90 בחול ולראות את כל ה... או בחול, אני לא חושב, היא פשוט לא כתבה גרשיים אז אני מניח שזה בחול, ולראות את כל הלהקות רוק המדהימות שהיו באותן שנים חלק היום עדיין. אז אתם חברה אתם יודעים איזה סוג רוק מרטי מקפליי הכי אוהב? רגע רגע רגע רגע אה, הבנתי, אוקיי, heavy. ירון זילברברג כותב לנו בפייסבוק, ג'אז מהרובוטריקים, גם רכב מגניב, פושה, גם אישיות מגניבה וגם נהג פרטי, אז לא צריך יותר לנהוג. אבל ירון, הוא מנגן ברדיו רק ג'אז, אתה תתחרפן מזה. כן, וגם כשהוא, אם אתה בתוכו, כשהוא הופך ממכונית ל... עדי בלישה אני חושב שכותבת כותבת לנו בפייסבוק מילניום פלקון בשביל לבוא לבית ספר כן זה ברור מילניום פלקון בשביל לבוא לבית ספר ולרדת ממנה בשיא הפנסינס וגם לחסוך לי אוטובוס שתמיד מאחר אגב לא יודעים אבל המילניום פנסינס זה שם של מעולם לא היה בזבוז נוראי יותר של המילניום פלקון למה אני ממש בעד אני לגמרי לוקחת את המילניום פלקון. ידוע קורן כתב לנו הוא לא לרכב המעופף של הסוכן קולסון, בעיקר כי זה רכב חברה, אז אתה מקבל אכזרים על זה. עידו, במצב הנוכחי של שילד, לפי הסדרה וכל מה שקרה עם היידר וזה, שיהיו שמחים אם יש קפה שחור במטבחון. אם נגמר ליד דלק שם קולה, בסדר. מה זה מיסטר פיוז'ן? לא, נגמר ליד דלק שם קולה, זה מהשיר של להקת אפליקציה של ארץ נהדרת. אם נגמר ליד דלק חברה, זה זה, נכון? אוקיי, בסדר. השבוע. משקיעים בקומיקס איזו נשיקה גיקית אתם הייתם רוצים לראות בין מי למי ומה הוביל אליה הגיקטה שלנו השטג גיקיס גימל יוד קוף יוד סמך פשוט פשוט חמש אותיות גימל יוד קוף יוד סמך גיקיס אז זה נעמה איזה איזו נשיקה היית רוצה לראות אני לוקחת אתכם בחזרה לסרט הנוקים הראשון, יש מתיחות כלשהי בין טוני סטארק וסטיב רוג'רס, וקפטן אמריקה אומר לאיירון מן, ביג מן, הסוט אוף עמר, טאק דאט אופן, וואט אהר יו, ואז טוני מסמיק, לא מאמין שהרגע הזה מבין סגייה, וביניהם מצטלבים, אפשר לחתוך את המתח המניעים עם שסטיב מושך את טוני לנשיקה סוערת, הסוף, השטאג לאב וויינס. השטאג לאב וויינס. אבנר, תן לי את הגיק איזשהו תראה, אני כי זו התשובה השנייה של נעמי, ברור, הרבה אנשים רוצים לראות את זה נעד. הנשיקה שאני הייתי רוצה לראות היא בין וולברין ובלק ווידו, בתנאי שמתקיימת בסרט אבנג'רס חדש, שמבשר על שלום בין אולפני מרוויל ופוקס, די כבר עם הסכסוך, now kiss. לגמרי, put the beef away. אוקיי, הנשיקה שאני חושב שמגיעה לנו זה האן סולו ולאה אורגנה. אני רוצה לראות אותם נשואים עם ילדים אומרים לילדים שלהם שני הילדים שלהם שמונטגול וטימי <laughs> שמונטגול <laughs> זה שם אלדרני עתיק פשוט ילדים אנחנו אוהבים אתכם מיד אחרי שהם מתנשקים אומרים לילדים אנחנו אוהבים אתכם והילדים יסתכלו עליהם ויענו להם ביחד אנחנו יודעים. Okay. <laughs> <laughs> קלאסי נכון okay. מגיע לנו את זה. אוקיי uh, okay, עכשיו אנחנו הולכים לדבר yes. על הטריילר החדש של סטאר וורס אני הולך לתת פה אזהרת. ספוילרים אוקיי תהיו מוכנים אזהרת ספוילרים לטריילרים שיצאו עד עכשיו לסטאר ווס 7 לשתי הטרילוגיות של סטאר ווס לפוסטר של סטאר ווס 7 ולכל הצעצועים החדשים כן נתתי עכשיו אזהרת ספוילרים <laughs> לצעצועים כן. אוקיי? <laughs> אה, אה, אם אתם לא רוצים לדעת כלום. אתה צריך גם לתת אזהרת חנק לצעצועים. <laughs> כן, כן, זה לא עולה גילאים יצירים. אם אתם לא רוצים לדעת כלום על סטאר ווס 7. לדעתי אתם טועים אבל אבל אני רק אציין ואומר כי הערה כללית הטריילרים לא באמת הסגירו כל כך הרבה עלילה נכון נכון נכון מעט מאוד מייד נדבר על זה אוקיי. דבר ראשון שחייבים לציין אנחנו לא רואים את לוק בשום מקום הוא לא מופיע בטריילר אולי הוא לא מופיע בפוסטר בוודאות אבל בטריילר אנחנו רואים מישהו עם יד ימין כרותה רובוטית שנוגע ב-R2D2 בקטע כזה של אוהו אולד פרנד כזה. אני חושב שזה לוק, זה, זה לוק שזה מכיוון שבטריילר ש... ש... השני כן. כששמענו את לוק מדבר כן. אז כן. גם היה כזה הבלחה של יד נכון, רובוטית. <laughs> אני אגיד לך למה זה לא לוק אולי, תראה את היד, היא רזה מדי, זה יד של אישה. לא, אבל זה יד רובוטית. כן, אבל המפרק רק. אני לא, אני חושב שזה לא, כי אתה זוכר שכשארזו לו את היד הרובוטית החדשה, ואחר כך הוא נכבב, הוא שם כפפה, אבל כשארזו לו אותה, אז היה לו יד ממש כמו של טרמינטור מתחת. אז יכול מאוד להיות שזה, אתה יודע. אני חושב שזה הוא, אבל זה נראה כאילו זו סיבה ללמה זה יכול להיות לא הוא. אבל אני מאמין שזה יכול להיות. אני רק רוצה לציין שסוף סוף אנחנו רואים ביבי ממש חמוד. אוי, כזה חמוד. לשם שינוי ביבי חמוד. לגמרי. אבל תחשבי, היו צריכים לעבור שבע ביבים. עד שהגיעו <laughs> לביבי <בשמונה> 8 שסר סוף חמוד. <laughs> כן. אנחנו רואים אותו עם ריי uh, שהוא כמובן <laughs> הרובוט של ריי, ריי היא הסקוונג'ר הזו הבחורה שראינו אותה ב, uh, uh, בטריילרים אנחנו רואים אותה uh, משוטטת בתוך אני חושב שזה star destroyer <laughs> אני חושב שזה נקרא star destroyer <laughs> החלילה הזו שנפלה שהתרסקה לתוך הכוכב שלה. <laughs> uh, שכנראה הכוכב הזה נקרא ג'קור uh, הבנתי שזה לא טאטווין למרות זה נראה כמו כוכב <laughs> uh, מתברי <laughs> לא. ולמרות שריי <laughs> וגם אומרים שמה שהיא תמצא בכוכב הזה, השמועות אומרות שמה שהיא תמצא בכוכב הזה זה מה שיצית את כל הסיפור של הסרט הזה, היא תמצא כנראה את היד של לוק. אוחזת בלייטסייבר. מגניב, נכון? כן. היד שוויידר קראת לו. אומי גאד. הולי קראפ. אומי גאד. זה נשמע מטורף לגמרי. אני רק רוצה לציין שבפוסטר, בפוסטר הזה רואים את ריי מחזיקה מוט, והמוט שלה מקביל בצורה מושלמת ללייטסייבר של קיילור, קיילורן. כן, של קיילורן. וואלה. קיילורן נשמע כמו איפסן לורן, רק לא. תכף להגיד על קיילורן, יש לי הרבה מה להגיד עליו. אז ההקבלה הזאת נראה לי היא לא וואלה, לייצי בראש שלו, וזה נראה לי לא סתם. וואלה. כן, לא אנחנו בטיר. גם uh, רואים לראשונה את ג'ון בויגה, אוחז בלייצי נכון. <אח> אז זהו, אז כן. שזה uh, מאוד מאוד מעניין, מכיוון ש... Uh, אתה יודע, לא, עד עכשיו לא היה לנו אינדיקציה שהוא הולך לכיוון של ג'די, אנחנו יודעים שהוא... נכון. <אח> <סטורם -טרופר אח> כן. לפי הטריילרים... קוראים קורא לו פין, קוראים <אח> לו פין. כן. אנחנו רואים אותו עם דם על הקסדה שזה מוזר מאוד כי דם זה דבר שמאוד נדיר לראות בסרטים של סטארבורס. וגם רואים וזו. את זה במין אה, שק, שקיילו, אה, שקיילו אה, סוג של מה זה מאיים כן, על חייו. כן, הם כן, הולכים כן, להילחם. כן. פין מרים לייטסייבר והוא זה שנלחם בקיילו אה, עם, עם הלייטסייבר לא המתפצלת בביער. רואים גם דם על אה, אני לא זוכרת של מי על הפנים של איזה מישהו ש, שקיילו מענה אני חושבת. זהו אז אנחנו נראה, כן, זה, זה, זה, זה פה הוא דאמרון. כן. הוא, אה, הוא כנראה עושה ו... גם זה של דיסני הסרטים האלה הולכים להיות קצת יותר מלוכלכים קצת יותר מפוספסים <laughs> אני... אני יודע שזה אבנר. יש כן, לך מה להגיד בנושא? בוודאי, תראה, אני חושב, אחת הביקורות הגדולות ביותר שהיו על הטרילוגיה המחודשת של לוקאס, על, על הטרילוגיה השנייה, היא שהייתה נקייה מדי, mm -hmm. שהוא איבד הרבה מהלכלוך של הטרילוגיה mm -hmm. המקורית, ואני חושב שג'יי ג'יי אברהמס רוצה עכשיו לפצות אותנו, מעריצים על זה, ולשיף אקסטרה לכלוך למה כן. שזה, בגלל זה גם אתם רואים שגם התלבושת של ריי בטריילר קורית, שזה ממש נחמד כן. מה שהולך פה בוא נדבר טיפה על קיילו רן אנחנו שומעים אותו מדבר עם מישהו. אומר אני אמשיך את הדרך שלך הוא כביכול מדבר עם ויידר אבל ויידר מת נכון. אז מה הוא אובססיבי הוא משוגע הוא איבד את זה לגמרי. אולי זו קאט. אולי זו, זו בוודאות, קאט. כן נראה שזה בוודאות קאט אגב זה נקרא הרן שבשם <אנ> שלו זה מסדר יש the order of רן. יש המלא סטימפיז. אבירי רן זה איזה פלג של הצד האפל כי בסטאר זה לא שיש צד אפל וצד מואר יש פלגים בתוך שני הצדדים של כל מיני סוגים של ג'דאי ושל Um, והוא הוא, לא ברור אבל עם מי הוא מדבר כאילו מה הוא, הוא אשכרה מדבר עם ויידר? אל תשכח שבטריילר הראשון בטריילר השני סליחה אנחנו ראינו מישהו לא יודעים מי אוחז בקסדה המקומטת של דארת' ויידר. כן ווידר. כן אני מאמין שזה אז, אז יכול מאוד להיות טוב, שזה קיילו רן שהולך בעקבות דארת' ויידר שמעריץ אותו כי הרי גם כש, כשפינו את ויידר מ-Death Star כן. בסוף פרק שלוש אז הוא בלי הקסדה. Aha. הוא הוריד לו את הקסדה, אז הקסדה נהרסה עם עודי לא הסטאפ, אז היא יכול להיות מאוד להיות שהיא התרסקה איפשהו והוא זה שמצא אותה. אה. שני, שני דברים אחרונים אוקיי. שאנחנו חייבים לדבר עליהם זה אחד, האן ולאה, נכון. אנחנו רואים שוט שלי נראה כאילו הם מתאחדים אחרי זמן רב שהם לא הולכו ביחד, לי זה נראה כאילו הוא מנחם אותה, הוא מנחם אותה אבל זה נראה כאילו נראה עבר שזה הרבה שזה זמן מאשר התראו, נראה שיש יותר כאב מאשר. נראה שיש שם משהו לא טוב קרה נקודה שאהבתי זה איך שהם נראים לא הצניעו את העובדה שהם זקנים הזדקנו מבוגרים שניהם בני 60 פלוס אני חושב שהייתה עכשיו 66 קרי פישר טוב זה בריל טיים זה כאילו נתנו לזה נתנו הטרילוגיה נכתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנתכנת איזה שהוא מה שנראה כמו כוכב מוות חדש נכון mm. הם בונים כוכב מוות חדש עכשיו דלף לאינטרנט אה, תיאור של אחד הצעצועים על, אה, על הכוכב מוות החדש הזה שנקרא בסיס סטארקילר שזה הכוכב קרח שראינו כבר בטריילרים קודמים אה, ובתיאור של הצעצוע כתוב שזה כוכב קרח שהוא לנשק אז נראה שבמקום לבנות דף סטאר חדש לגמרי לקחו סטאר קיים. והפכו אותו לדאסטאר, <מקני> הם הפסיבו הם... אותו. Hey, קצת יותר חכם, זה יותר חסכני, לא? <laughs> עוד <laughs> נקודה <laughs> אחת ש... שרציתי להעלות, ההיעדרות אה, הבולטת של לוק גם מהפוסטר וגם מהטריילר. כן. היה דיבור בזמנו שלוק אולי פונה לדארק -סייד? <אנ> אני לא <אנ> מאמין, כשאני לא מאמין, כשאני לא מאמין. אני חושב ש, שאני אני, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל אני חושב שזה צעד מכוון לחלוטין כדי לטשטש את התפקיד של לוק כן. בטרילוגיה. אנחנו לא יודעים מה, מה הולך להיות, אבל זה מאוד, מאוד מעניין שהם בחרו דווקא את מרק המיל, שהוא אחד השמות המוכרים של <מוכ> הסדרה הזאת, החליטו להצניע אותו ולא <מוכ> להביא אותו לא בפוסטר החדש ולא בטריילר האחרון. <מוכ> אני <אחר>. לא מסכימה איתך, אני חושבת שדווקא זה שהם הצניעו אותו דווקא גרם לזה ליותר, כאילו, איפה הוא, איפה גד, מי <מוכ> <מוכ> <מוכ> <מוכ> כן, אבל אבל בלי לחשוף, ואז אנחנו תוהים לעצמנו, אבל אנחנו לא יודעים באמת. גם ככה לא ראו את הפרצוף שלו בכלל. נכון. שאני לא רק מדבר בזה. נכון. אוקיי, גיק מפיק. גיק מפיק. בסדר גמור, בשבוע שעבר דיברנו על כך שלוקי הולך לחזור בתור 3 רג נרוק, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה התפקיד שלו, אז בואו ננסה לנחש. שאלנו את המאזינים, מה אתם חושבים שיהיה התפקיד של לוקי בתור 3? בואו נראה מה הם כתבו לנו. תומר סויקר כותב לנו בפייסבוק: את עצמו כשהם יהיו במיטה. בואו יאבד את זה סופית, הפנגרס ישתגעו מאושר. נעמה, נו תגידי love wins. נעמה, אני אגלה לך משהו love has already won. אפשר להסיק להגיד. נגיד לך עוד משהו במקרה הזה לוקי ווינס. לא, אנחנו ניצחנו הפנגרס. פנגרס ווין. ביטרן הגר ויטרן כותבת לנו בפייסבוק הוא היה סוכן כפול של תאנוס הוא יהיה סוכן כפול של תאנוס אני חשבתי שתור זה שאיקספירי כזה אבל זה כבר הפך לטלנובלה. האמת שזה הפך למשינה הוא הגיע אז אל אסגרד בדרכים הקלקל. ניב גרטי כותב לנו בפייסבוק רקדן רקע במהלך הקרב הסופי בום קרוס אוברים שומרי הגלקסיה חבר'ה אושה רשמית אני עכשיו מאשר סרטים במרוויל וזה אושה רשמית. עמית קקון כותב לנו בפייסבוק ההורים של תור בסוגריים כן שניהם. אוקיי, <laughs> okay, okay. double the low-key double the fun, אבל <laughs> <למה> לא. גוני <laughs> ברק uh, כותב לנו בפייסבוק "לא כי יתחפש להאלק" ובאמצע وب... uh, הסרט בערך, "האלק יבגוד בתור וילך איתו מכות" ואז "האלק ימות", ואז "האלק האמיתי" יגיע לאסגרד, להלוויה של עצמו, ואז "תור יתחרפן" כי הוא רג את "האלק", אבל הוא בעצם פה. ואז הוא יגרום לרגנרוק. לא הבנתי קודם. כן, גם אני לא, אבל, <laughs> אבל, אבל כאילו, זה, הוא אומר שזה שסטורית חרפן יגרום לרגנרוק, אז כאילו אין פסיכיאטרים בכל אסגרד? <laughs> כן, <laughs> יש לו. להם מדע כל כך מתקדם, אבל אין להם פסיכיאטרים. <laughs> אוקיי, בסדר. עומר רייס, את עומר 3951 כותב לנו בטוויטר, זה פשוט, הוא לא ייכנס, הוא ייתקע בדלת של האולפן, הקרניים האלה גדולות מדי כדי להיכנס <laughs> לסרט. Uh, אבל עדיין, עומר, uh, רק שתדע שישלמו לו משכורת שלמה על הסרט, והוא בקרן חיסכון. אה, חשבתי שעל קרן עצמי. או שט, או שט. אוקיי, בסדר. יש לנו השבוע קרב, על מה אנחנו מבססים את הגיק מפיק? על הליילר של ה... של? של? של הטיילר ה... אה, כן, את ה-Frex of Nature. אוקיי, יש שם זומבים וחייזרים וערפדים שנלחמים אחד בשני, אז בואו ניקח שני יצורים מהמיתולוגיה הגיקית. מאיזה עולם גיקי שבא לכם וניתן להם להילחם? ספרו לנו איך זה נראה. נעמה, ספרי לי איך זה נראה. תני לי את הגיק מפיק שלך. על הריסות העיר שבעבר הייתה מפוארת, גופות והרס מכל עבר, עשן מתעמר השמימה ורק מנהיג האי-ווקס. מנדן על ראשו מלחמה על פניו, מסתכל על החורבן מסביב. הייתה זו המלחמה העקובה ביותר מדם שידוע האי-ווקס e אי פעם, והניצחון שלהם הגיע עם טעם מריר של אובדן רב. מי ידע שדובונה אכפת לי, יכול להיות כל כך אכזרים. כן, אי-ווקס e זה, כן. זה דובונה, לא אכפת לי, אני ארוך, אני את מי אתה uh, זורק לזירה? תשמע, אני הייתי רוצה לראות קרב בין פנטסטיק פור של 2005 ופנטסטיק פור של 2015 <laughs> וששני הצדדים יפסידו וכולנו ננצח. <laughs> <laughs> uh, אני קורא לקרב את לוקי דיברנו עכשיו על לוקי ואני רוצה אותו שוב. הבעיה של לוקי זה שיש לו נטייה לחפור הוא מתחיל לדבר ולדבר ולא מפסיק לקדוח על גלוריאס פרפוס <laughs> וכמה שהוא צודק ומה שהוא עושה נכון. אז חשבתי מול מי אני ניתן לו להילחם ואז חשבתי על דמות ממש מתאימה מעולם הגיימינג אתם אני מה כזה שכמה שאני מצליח להבין מתרחש בבית משפט כאילו זה סימולת משפט אבל עם כל ההשפעות של אני מה כזה רקעים שמתחלפים. אחורה אחורה למטה אחורה לבטן אבצ'קשן אז זהו הייתי רוצה לראות את לוקי עומד למשפט על כל הפשעים שהוא ביצע בפלישה לניו יורק וגם הפרויקט הזה יכלול גרסת אנימה של לוקי אז אני קונה מראש ציוד צלילה כדי לא לטבוע בערימות כסף שהאינטרנט שוב בא לי מלא שוקולד, אני לא יודע למה, אבל כנראה שזה הזמן, <laughs> הזה, בחודש, הזמן הזה בחודש. החודש הקרוב בתרבות הגיק, נובמבר 2015 בפתח, וכולנו... גם בפתח. רוצים רוצים לדעת מה הוא מביא איתו אז בואו נתחיל עם אירועים ב-11 בנובמבר ערב מחווה לג'ורג' קרלין ערב סטנדאפ מיוחד שבו סטנדאפיסטים יעלו וייתנו כבוד לאחד מגדולי הקומיקאים כן. ג'ורג' קרלין. לעיניו דעתי היה הקומיקאי הכי טוב שהיה אי פעם. אם אתם צעירים מדי כדי להכיר אותו לכו ליוטיוב תראו מה זה גאונית, גאונות ואז לכו לערב הזה ותראו מה זה מחווה. <laughs> <laughs> <יהיו laughs> נעמה בקהל וכמובן לא בקהל. אתם בקהל. יש. אה, יום... מה זה? יש. <laughs> יש, כן, יש. <laughs> יום רביעי, 11 בנובמבר, 21:00, בערב, סטנדאפ פקטורי שביל המרץ 5 בתל אביב, אם אתם באים עם רכב, יש חניה חינם. כן, אז uh, סרטים החודש uh, הזה, יש המון המון סרטים, מעט מאוד סרטים גיקים דווקא. אהה. ב-19 בנובמבר, משחקי הרעב, עורבני חקיאן <laughs> חלק 2, אז uh, כן, זה בהחלט uh, סרט גדול oh מאוד שמגיע לנו בנובמבר, ולקראת ספק... איך קודם? עושים <laughs> את השריקה של <laughs> קאנס? <שקלקניס. laughs>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 בסדרות, גם מעט מאוד דברים. ב-1 בנובמבר יצא לנו אש וורס דה אביל דד, עונה ראשונה, קומדיית האימה, הו מצופה, מגיעה סוף סוף למסך, תשמרו על בקרוקי הקטפ שלכם קרוב, ועל המסורים החשמליים שלכם קרוב יותר. ב-6 בנובמבר אלמנטרי, עונה רביעית, למי שחסר קצת שרלוק בחיים, העונה הרביעית של אלמנטרי תספק את הצורך הזה. השרלוק האחר, הפחות טוב. השרלוק האחר, לא נכון, אני לא מסכימה, אני חושבת שזו סוף סוף סוף לגמרי, חכים לזה כל כך הרבה זמן באמת הציפייה מאוד גבוהה, עולה במלואה לנטפליקס וזה מצוין, וזה יוצא יום שישי אז אפשר פשוט לעשות מרתון איך זה יוצא, נפלא, קומיקס, מרוויל באים בהפצצה של All New All Different, שימו לב מספרי אחד בלבד שיוצאים החודש, אוקיי, All New All Different Avengers, נובה, All New X-Men, ספיידר וומנט, סטארלורד, דראקס, דדבול, All New Wolverine, Moonger and Double the mighty thor כל זה רק במרוויל מגיע בנובמבר. the mighty thor זה ג'יין אוסטן. ג'יין אוסטן, פרייד, פרדג'דיסטים פריידר. כן, אבל זה ג'יין פוסטר. DC. זו שמתנשקת עם פלקון. כן, כן. DC, דארקנייט the master is מספר אחד, יוצא סוף סוף. תקשיב, אני לא מגלה מי. דיברתי עם מישהו שקרא את האישו הראשון של זה כבר הוא אומר שזה ממש ממש back to form כאילו return to form לדע אחוז הראשון חייבים לנו פיצוי על ההמשכונות הביזיוני שהם עשו יוצא גם סופרמן אמריקן אליאן עוד טייק מגניב על החייזר ובאטמן אירופה נאמבר 1 גם יוצא גם דברים מגניבים ב-dc ב אנחנו יכולים לראות את שזה נוער תנאכי של ג'ייסון ארון המאוד מאוד מוכשר Goddame ומרק מילר בסדרה חדשה האק מספר 1 גם צריך להיות מגניב מאוד וואלה טוב ומשחקים חודש חזק בנובמבר need for speed משחק חדש שיהווה ריבוט לסדרת המרוצים ספוילר תוכלו לשים ספוילר על הרכב. זה יוצא לפלייסטיישן 4 ולאקסבוקס 1 ב-6 בנובמבר call of duty black ops 3 המשחק השלישי בתת הסדרה black ops שהיא חלק מקול of duty אבל לא לגמרי in darkest days in black ops הוא הולך לכלול מצב זומבי ממש ממש ממש מגניב זה יוצא לווינדוס פלייסטיישן 3 פלייסטיישן 4 אקסבוקס מבחינה גרעינית על הבוקר, המשחק הבא בסדרת פולאאוט הולך לכלול מערכת קרפטינג והקמת בסיסים מטורפת, יוצא לווינדוס, פלייסטיישן 4 ו-Xbox One. ב-10 בנובמבר גם כן, ביום הזה יוצאים עוד כמה משחקים, Rise of the Tomb Raider, משחק המשך לריבוט של סדרת Tomb Raider, והפעם באמת תוכלו לבזוז קברים. כאילו שזה דבר חינוכי זהו כן יצא ל-X360 ול-Xbox one יצא לפלטפורמות אחרות בהמשך אולי בעוד באותו יום 10 בנובמבר סארקראפט 2 לגאסי אוף זה ווייד חבילת הרחבה למשחק האסטרטגיה המצליח אני מצפה לזר גראש על החנויות הדיגיטליות יוצא ל ולמאק. ב-17 בנובמבר סארוורס באדל פרונט אם אתם yes. לא יודעים אם אתם לא יודעים מה זה מי אתם <laughs> <laughs> אני אפילו שאני לא גיימר כבד אני רוצה <laughs> לשחק במשחק הזה <לגמרי>. <laughs> משחק קרבות המוניים בעולם סטארוורס אתם יכולים לשחק כחיילי אימפריה או כמורדים להטיס אקסווינג לנסוע בעד היה צליות או לוק או לאה או ויידר זה מטורף לגמרי ולהטיס את הפאלקון על תשקצית <laughs> את... כמובן להטיס את הפאלקון <laughs> מטורף <laughs> לגמרי יוצא לווינדוס פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1 ב-19 בנובמבר אסאסנס קריד תקבל דווקא ציונים טובים, ב-Nicies. Nah, whatever. יצא לווינדוס. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו משהו שאתם פשוט חייבים לראות בגיקה אוט לייב אני השווצתי בלגו מילניום פלקון שלי שקיבלתי במתנה ליום הולדת מבת זוגי. למרות שבלעת הרגע אמרתי בת זוגתי שזה מילה אני עוד היום אוכל את עצמי על הטעות הלשונית הזאת היום אני מעיר לעיניי אני מתקשר אליו בשתיים בלילה עיניי אומרים אני אומר מה אל תדבר יפני דבר עברית אל תעשה חיקויים גזעניים <laughs> כן כמו שנהוג לומר <laughs> קנינו uh, עוד סט לגו וגם הוא של סטאר וורס זה אט אט. אגב אגב אגב אט אט זו הגיעה הנכונה של זה לא ATAT כמו שיש כאלה שחושבים זה אט אט זה רשמי מלוקאספילד מישהו פעם שלח מכתב ושאל ואמרו לו כן אט אט. כן, זה מכיוון שהוא מתקדם אט אט. בקיצור בזמן ההרכבה של הסט לגו הזה צילמנו מלא תמונות וערכתי מזה סרטון שהיא מרשה לומר הוא די מגניב והוא גם קצרצר הוא בסביבות עד שתי דקות ועשר שניות משהו כזה. אתם חייבים לראות את זה ינאי קומדי אני חושב שיצא די מגניב אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ עליו בגיקה או תשלחו לנו בסוף התוכנית ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. עכשיו פינה חדשה בתוכנית מוכנים לזה אתם מוכנים היא נקראת בחזרה לעבר היות בשבוע בחזרה לעתיד פה בואו נחזור לעבר אנחנו נסתכל על. היום לפני 100 פרקים, בואו נלך 100 פרקים אחורה בגיקאאוט. איזה כיף שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו כבר בפרק 109, בואו נלך 100 פרקים אחורה ונסתכל על מה דיברנו, אז בואו מתוך... פרק 009 ברוסיה הסובייטית הוא נקרא כן כי בזמנו גיקאוטקליט ממש במקומות נידחים כן, <laughs> <ממש, ממש, גיק laughs> <פרק> משנת 89 <laughs> גיקאוטקליט <laughs> אותנו באותו זמן <laughs> אז אנחנו דיברנו שם אגב קודם כל מעניין לראות שהמבזק של גיקאוטקליט כמו שהוא קיים היום הוא עדיין לא נולד אנחנו דיברנו שם על ארבע ידיעות ברמה, בחדשות כל אחת קיבלה הרבה יותר זמן ממה כן. שהיא מקבלת במבזק. זה כאילו היה החדשות של התוכנית היו ארבע ידיעות mm -hmm. כשהיום אנחנו מדברים על 13 ו... כן. ונאבקים על עוד 10 שיש כי אין מקום כאילו. אז זה מעניין אבל אנחנו דיברנו על אה.. על אה.. עיבוד הוליוודי לקומיקס נמסיס של מרק מילן. כן, שלא שמענו על זה כלום אז וזה נורא מעצבן. ספר, ספר קצת על הקומיקס כן, הזה. כן, מה זה? הקומיקס בגדול הפרמיס שלו אומר מה היה אם הג'וקר היה בטמן זאת אומרת מה היה אם היה בן אדם נבל פסיכופת אבל יש לו את המשאבים שיש לבטמן שהוא מולטי זיליארדר כמו בטמן או כמו טוליס hmm. סטארק, משהו כזה. זה קצת כמו דמות של כריסטופר מינטס פלאס בקיקאס ה.. ה mother effort. כן, אבל לא, יותר מזה, משאבים עוד יותר גדולים, זה קומיקס פסיכי מומלץ מאוד, עלים מאוד, מרק מילר, זה מה שהוא עושה, פטישיסט של אלימות, ואני מת לשמוע כבר ליהוק מי יגלם את נמסיס, את הדמות את אני הייתי היית, או את ברד פיט או את מייקל פסבנדר. וואי, מייקל פסבנדר פס לגמרי. פסבנדר, הוא כבר עשה את התפקיד הזה, הוא לא ייקח את התפקיד. הוא לא עשה תפקיד כזה, זה תפקיד פסיכי, צריך להיות מישהו אה... משוגע, עם תסביך מגלומני, ש, ש, וגם אה, עם כריזמה, זה, זה תפקיד מאוד, מאוד מורכב, הייתי רוצה לראות את, או את ברד פיט או את מייקל פסבנדר. נעמה, מייקל. מייקל. את מי היית מלהקת? Um, אם, אם הוא לא היה מופיע בסוויטייד uh, סקווארד, את ג'ארד לטו. את לטו? כי, כן, כי לא איך, ש, איך שזה נראה, בטריילרים לסוויסד סקווייד זה נראה כאילו ממש מתאים לזה. כן, הוא משוגע לגמרי. אני הייתי שם את קלייב אוהן, הוא נראה לי פיזית מאוד מתאים לתפקיד, נכון? כן, קלייב אוהן גם יכול להיות. הוא גם גם ג'ייק ג'ילנהול יכול להיות מתאים פה. ג'ייק ג'ילנהול. כן, הוא יודע לשחק פסיכית. תראו את הסרט נייט קולר, הוא מצוין בסרט הזה. הולי קראפ. טוב, אז זה מה שקרה לפני 100 פרקים. מעניין לראות אם נשמע על זה משהו בזמן הקרוב או זהו לפרק המאה ותשעה של גיגה, עוד התוכנית השבועית. על כל מה שגיג. אם יש לכם שאלות, תיקונים, או שאתם מיליארדר רשע שאוהב לרצוח אנשים, קודם כל תפסיקו. אחרי שהפסקתם אתם יכולים לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח וככה אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בפייסבוק אני ינאי בן נוח סטנדאפ בעברית. בטוויטר אני את ינאי בן נ, וערוץ היוטיוב שלי למה? אבנר, איך אפשר למצוא אותך? אותי אי אפשר למצוא... מספרי ליד הכלוב של הקופים, בוקרות 99 מהם כולל אותם בחדר ומתי שהוא אמי כתבו תסריט לנמסיס. I got a לי את זה 99 קופים ואין לי בעיה עם אף אחד מהם כי הם אחלה חברה. אחלה חברה, כן. עכשיו נמצא אותי בפייסבוק בעברית אבנר מירב אימיווד, באנגלית אבנר מירב אימווי ובטוויטר כרוכית אבנר 82. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו GeekOut נודיע על הבית החדש שלנו, אנחנו עוברים דירה. בואו נשתתף בתוכנית, אנחנו מקריאים את התשובות שלכם לגיקטאג ולגיקמפיק. הגיקטאג שלנו השבוע, איזו נשיקה גיקית הייתם רוצים לראות ומה הוביל אליה? הגיקטאג שלנו גיקיס, גימל יוד קופי יוד סמך. תייגו עם השטג גיקיס ומנשינו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק. תנו לנו את הגיקמפיק שלכם, קחו שני יצורים מהמיתולוגיה הגיקית, כל שני יצורים, ותנו להם להילחם. לפני שנלך כמה תודות, תודה למפיק השידור שלנו תום חיתרון ולרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM בו Geek Out משודרת בימי שני בשמונה בערב. תודה לוולדי קסנדלר, ליאור קאסון ורותם הורוביץ על הגרפיקות, תודה לגוסטבו פרידמן עורך רעל שלנו שכמובן יש לו כוחות על של אבהות, עריכה, הנחיה, הגשה, אמפנדס, בישול, התעמלות אמנותית, אה, אמנותית, זה לא הכרתי. תודה רבה לכן ולכם מקווים שנהניתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהנינו איתנו. Geek פרק 109. סטימפי הוא אידיון.